يا أيهم الناس التور بكم الذي خلقكم من نفس وحة وقال منهازوجها وب من همرجال الكثير ونساء اتقلله الذي تسالونه به واللارحام اللله كان علكم نقيبة وت التام لههم ولا تبد الخبية بال الطيببي ولا تكلهم لههم اللا واكم منه كان حوببا كبيرة وإن ككم لا تبس في الطمافا فيهمات تو بلكمنساء منا العتهبع فإنكم ال لا تجر هواينا ما لك تمانكم دا كاننا اللا توله ات منساة بقات ان ناحلاان فإتنلك منشي من مل جالا کوم ور کوم بیا س مقولور للو قور ماروه ف سر تمام خه بلکونی کا پتن ف اوباره مللاته ها سراب م برو ومن كان غفللی سااف کوکانه یر پرقول ب مارو والو ب مق <تصفيق> لا اسبه سررج نصب مطردن د سا طر ونونه ما من هو سر مه کور او ت نو پر کو وورلو کارور ماروه او ش ل من ولو قاولن سديدا ان الذين يغلون ما يريد من انما يغلون في بطونهم نارا وسيصلون سائر يوسف مقصد سوره بيان امور المسحاو للتوحيد والجهاد سوره کې بيان کوي د اصلاح د مامله معاشره جونتهول ان هغه احکام چې په سبب د اجرا جن جون خستکی او اتفاق او اتحاد دین مینی ثابت دی پارا چې مومنان هغه اصل مقصد د او از توهی تتیار شي چې کله دا امور په میرس پر کې خپل معاشره کې نافیز کی جاری کی نداغې کور به درښتوي او هميشه به دشمن ته بنیانن مرصوس لا کلاړي صورت کې بیان ده د امور مصالحا انو مدته لتوحید او جہاد دا مور چې په سبا بعد دا غې سرا سره توحید او جہاد او عبادت الله ته تیاری دا مور چې کله نافذ شي نو ملک نو ملک با جہاد ته تیاری او ملک با دشمن تک تکلیف سور دره سه ده اوولې سکه بیا انده امور دي چې امیر تاجتیشته خلک خپل مینځه پوچلې بغیر دا امیر نه چې خلکو باندې لازم دي چې دا نور په څو خپل کور کې وچلې دا اوله حساب و 1500 ایتونه دي دغه سکه هغه عمر دي چې په مینځه امیر او درایت دي د صدر او درایت کې زبا 6 د کوم تر مینځه درېم تقسیم د خلکو لري چې پامل کې خلکو پیږند شي دانې ټول په وړاندې وشته شي درېم یې چې تقسیم د خلکو لري چونکه صورت کې احکام بیان شو نو اخر کې ندل صرف تصرف کوي چې وردا حکم د خدای له واغدار هغه ده او مخلوق کې بل څوک متصرف نشته ځتاڅوبل چاته هم سر کته کوي واغدار متصرفو غني سرت دې سه دي اول یې سه کې وو پنځوس اټن دي ادم یې سه کې وو یاد اټن آیت دي ادم یې سه کې دریس لېخات نه اول یې سه کې بیان د اړ یو چې په خلقو لازم دي چې خپل منځه دا نافذ کوي چې دې مې سه کې بیان د امور یو په چې در د ریښتینمندۍ چې د ملک بادشاہ باغ سفرایز دی او د ملک رایات باغای باندې کوم حقوق در درې مسیح کې بیان د خلکو ده چې خلکو په یې نقصان کې راځي د جهالت نه راځي شیخ الاسلام امتی مه لیکل په تفسیر کې کوم غلطي د جهالت نه راځي په معاملې کې کوم غلطي د جهالت نه راځي داغې د دشمنۍ نو جہالت نه راځي خلکو له کې خلکو پهینه نه خل نو نقصان کې راځي د جہالت نه راځي شیخ الاسلام کيم غلطي د جہالت نه راځي په ماملي کېم غلطي د جہالت نه راځي داغې د دشمنۍ نو جہالت نه راځي یو سره داغان د ادب به لري اته باغ په بلند راوګني نغه چې په خپل نن د وروه خیدل واست عادت دزرباتي چې ما خو ده 10 جنا د خدای سو خدای یو سره به تمامه مولي کړي اوغه بشریفی قدردان وي نو به به په پیمانه چې ما خو د سنت طریقه داوا چې وسړې چا زم مل مارا شي نغه ځان خې چې زه شاید کې ګربه فکرنی مې چې فکر نی د څه قدر و نشي مې چې قدر نی نشي د بخافی یارته درور نه نه راغلی مو امام ته ستارو زونه نو دا حدیث کی راضی سنت طریقه دا کله شي السلام علیکم زفانې رالم ہندوستان کې دا طریقه چې ملاقات مې کو خوبه پیجن دا و علیکم زفانې دا سنت طریقه دي دا بغلو غه راشي نو بغلو غه بزان نه کوي سلام علیکم جی نو کوه خان مې نه پیژني اخبار ته التفاتونی کی نو مطلب ہے وہ امر خفازی یارا زتلم زما اس قدر نک او گو یو حدیث سره ټوله معاشره درسه کړی دا سنت لري کرے او ابن کثیر ذکر دی چې کله یوسف علی السلام اوه چې بادشاہ ته تاسو کو چې مال او سره قدردان پکار دی خداانو واقدار شي حضرت یوسف انی حفیظ علی ز ساتي دوږه ما په درجن پوي درچا اپنی کسیر ذکر لیکنی دی یجود امت و رجل نفس اوی دا جهر مکان اوی دا سڑی چی کلا مرتبہ نی معلوم او اگا دیو خواهی چی بایی زی دا رنگی اگا دیو خواهی چیزا گواری مستری اوی اگا دیو خواهی چیزا گواری زی طالب اوی دا سنت طریقہ وا او دا پسحابا و تابین و قرون و فضلو کی و دا حدیث کے رازی دا بللہ بمسود خلق زینب را او تا پوسیکو وز د اپوس کوم حضرت ورته ایسو کی زینب ایو زائر زینب بن فدیر دي دی دایي سووي ایو زاهانه تا ور دي دی هغه فور پوسا د عبد الله بن مسعود دا سنت طریقه دي دا سنت سن نور سنن تون په خو دي نو دا سنتم پاجي خلطنه دا سنتم پاجي جلار شي نو فورن پر خبرو کا او که ستاده خبري جواب وشن مطلب وشن نو فورن واپس را حديث کي راضي ان سفر قتت من العذاب فإذا قضا عهدكم نهمتو فلجائل عليه سفر د ټټه د عذاب نه دا نو کله چې جلار شي خپل ما تر دیو کو اسلام عليکم لره دا صاحب دا به کو نو چا به وسکي گرمي خوب بیا به سره خبره شروع کی یو خو یو سره تللی چیرې سره फायदा واخلم ته 2 غټه 2 سرور ته راکم اناه وتلی د مجلس لپاره یو د مطلب لپاره غلی مجلس نی نور سنی مسلمانانو ته څنګه نور غام خادای کې سنت په خوځی نو داوی کې دغه په دوستۍ معاشر کې مصافات شي دي دی. دیو جن د مسلمانانو دو دوستي نه چلیږي یو سړي سره ودستي کوي هغه ببر شان توخيږي څنګه دشمني به شروع شي داوه جلار چې موږ یې جندلینی په کار たり یو سړي سره تعلق ساتي هغه سره مې له زکه خبر او کې او حالات هم معلوم کې حضرت عمر رضی الله تعالی او ته یو سړي तारीफ دبروک حضرت عمر ورته سفر دی ور سره شه دی ونا یو مامله دی ور سره کړی دی ونا نو تاسو څنګه तारीफ کې تاسو پاتې کیږی اخره تمام لوک اور سرا کا نو داغے نه باد داغ متعلق فل رائے قائم کا داغه قران کې اغه صورت چې پاغه کې داسې امور ذکر دي چې اغه نافیسی نو جنگ جګړه نه راځي ار سپا مان شي ال امور المصلیحه الدافعه للشرب ال امور المصلیحه للمعاشره ال امور المصلیحه للمدت للجهاد الو نور المسلیه الممدته للتوحید اغه امور چې باغ اصلاح کیږي او سړی د الله دین توذگار شي اغه امور چې سړی حافظ کیږي نو سړی ذات اتियार شي غموثلی اغه امور چې سړی حافظ کی من جون خشي په میاس جنگ اگر ختم شي که شي حکومت صورت النساء راجک او د دې تقاریر کوي او بدو حکومت ته قران نہ سوئی کتاب ده تمبار نه نن کوم مولانا ته پوس کی کی د معاشری اصلاح هغه صورت بیان کړه هغه صورت چې پاږي کې د ژوند د تیرولو د معاشری د تیرولو اصلاح لامل او صورت په تراقیل دما سواقا د صورت مقصد ده بیان د امور المصلیحه المومید ته تل جہاد بیان امور مصلحہ للمہاشرہ دو جان تیرول امور او صورت من قسم دے دری قسمون ہوتا اول قسم کې شپارس احکام دي پمین در ایت چھے کورنای کے دا شپارس احکام منگنافیس کو در قسم کې اطا احکام دي بین الرائی و ریت او اگئی کیوہ ویائیتون دی در ام قسم کې دری فرقو تفصیل دے ته مږه حال یو سره پیژنې چې دا دې منزل سره دی دا دې درجه سره دی ساباو کې داته یی قل دیرو خلک پیجن او حدیث کې راځي انزل الناس على قدر منازلهم خلق درجه ورکا د خپل مناسب تیر هغه کومه درجه نو هغه درجه کې اوساته دانه چې استاد درایشی نته کته کینو پلا درایشی دې کته کته کینو بلر کڑک کې کینو تور تکتکینو دانګي کژ راغه نو کتای کېنو دا نتی درجه ما پیژنه اندر نه ناساره کدی معنا دې خلق په خپل قلذابه نه کېنو شکمه درجهي نو پاره کېنو دانګي ارسو حدیث کې راځي ولیرنی منکم اولل رحم ونها کله چې مستودېګم نو اقل من مخ یو ی زمانه مزدکی چې تاسو مزوفی زمون خپل کې ار څ ګډوډ دی ګډوډ کار دے. نو دی نو دې سورته اصلاح د معاشره ده مقصد د سورته بیان د امور مسلحه له اصلاح معاشره هم ان قصده د سورته درې قسم نتا. اول قسم کې و پنځوس آیتونه شپاره احکام اذین قسم کې وو آیتونه احکام بینه رای و ریت او دریم قسم کې تقسیم د خل کو درې چې خلک دنیا کې دې قسمه دي د دې شنو بیان کړ موږ داول چې سورته به پنځو امور خامخا بې هر سورته لا بوځه پنځو امور نه یو د سورته مقصد همدې د سورته تقسیم ادرېم د سورته امتیاز هغه سورته چې هغه په بیان د امور مسلوه به نه رائے ور ریټ وکړي هغه دا نور سورته نه اگر په بند ارکانو کې اصلاح کېږي حجرات یا نه کل اصلاح سورته بلد کې لیکن دا سورته په منځ د بادشاہ او دریت کې او دریت ترمنځ دا عمر بیانې کې باغې اصلاح کېږي سنورم د سورته مناسبت باندې قبل سره دا مناسبت جو ده یا کو مکه کې سورته نو دواړو کې خطاب دو فرقه ته او دره مفرقه دفاتې پاتې وا بقره کې خطاب يهودو ته آل عمران کې رسالاته او دې صورت کې خطاب مؤمنان ته او فنا سويي ته કહا مناسب دي چې دا غې سره متصل شي چې خطابات دې مکمل شي دویم نو کې سورته نو کې بيان د توحيد شو اول له دې سره بقره کې اول له دې آل عمران کې او وګوره هغه امور بيانو چې سره توحيد ته تیاریږي د نکه صورت کې بیان د مقاصد شوو چې توحید او رسالت ته او دې کې بیان د اعمالو د اصلاح د اعمالو نو را چې تاسو ګورئ کی دن کار نه کوي چې تاسو ځان ته موحد وای او قران مننه سو پرچستا معاملہ در شین اس کا عمل در شوی نه څنګه عقیده بیان شو په وکه صورتونو کې نو په دې صورت کې بیان د عمل کوي ځست دا عمل دنیا کې بدایي دانجه توحید دی وه اب نه یاد بد خلق په دنیا کې پینټري جبې نا کاری معاملې دروغ جنې زړې کی بيمانی د توحید کې نو چلو شو ځکه سبا د عمل نه خلق متاثر شو ایمان ذکر راوړې ته چې کله دیو سړي معاملې ده دوکي مرګ لري سره بده کای صاف خبره باندې کین مرګره به شرمای مرګره به تاوانی کوي اغل ومتکلیف ور کوي کمل منش په اغلو غمی چې دا دلوخ بغیر د چرګه د پولا نن رکیږي دا نوې چې کانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا الناس تکلفن اصحاب د پیغمبر نه حد به تکلف تکلف به نوکو پچ تیارو نره را چې ښاینو خاراره او چې مامورین مامورې را ادا ورته چې ګوره زوب به وخت ننکم دولس بجے مردان ته تلم یو سری کی راړا ما اور ته قتل دا سي پهلۍ ډک کرا ما ما شک کنه په ته ما دې به وخت ننکم زوب به وخت مې نه کوم زوب دلور اخی روډافو دا بتوسکي ډېرې مهنه چا اوس ما خبره وکړه وی ډوړې خو مې ډوړې بازار کې دیخل کومه لکه پکړه بازار کې ولې تاسو راوړې وخه دا غلم باندې خو فری بازار کې 호텔 لښته دا مې مرمنو تهياري کړې دي تاسو راوړې وخه ډېرې میزاګرونکو غاوه بازار کې اب طالب به ډېر شي عجزباندې ناغه سره شي دا و دروړې وخت دی مون پورتل برا دی ځان پلاني ځایته راشو هغه به چچڕه کراګې نا وقتا ملما چڑکی او اغبا خیط نیولی ما تحرس چاویی تن چاویی که مایزو حلی چاویی که خیط نیولی را تنو ما تا قدا چاوییی چه زغو بیوقتا نسکم کرا درم نسکم خودوانم چای را را خورتا خیط نیولی زب خالانک زماع عمل داره چه زب بیوقتا نسکم انو ما ته گوری دارنگی پا غم کی اغا جزو پا غم کې اځدې زه غم ګمبکمې سنت طریقه دا چې درې زه غمي البته بشې نو خړې نده په ولټه وایڅه هغه به غمونکې یدل بم غمکې له قالو خان یو تن راغله ډوره وختو ما څنګه ډوره یو خړې یو ما کمځې و دې دعا لږه غرم نه لته یو کړا هغه نه پزله نشم ماته ته غم نه پیښه ما زه دلګانو سره غم نه کوم ته ډوره نه زه غوښنه سمان سره غم کوم غیرتی سره زه یی که تاسو نو وپرم یاره سين د تره مازره یو دوته نو موږ زما یو درس ما غړو د دې نه نه چې ګوړې لالکم ما دعا وکړه یو له سوي راوتم هغه کټونو سم کړو ما زده زما مرګرو ما سره بایکاټو چې تاسو سره سره نه چیزی ما مازره چې خېټه نو ابازي مازر غېټور څه نه دی دا باید ترالو ټول ګرایو کړا راي وي یاره دې فسره نور کو دا په دې وخت کار کې مې دې وخت کېایم ما درته ویل چې ما سره مې دا وایي ځان سره خېټه کندوې ځان سره تړلې او کندو دې ډاکټریشن واړو پکې کوم طالبانې تنوري مقدس درو هر کې آیات پنادار پنادار اره ځان یې رېخل کو تنور دې سو وخت ګورې کنا او ار وقتی ول تو پیسموی اٹبا جراده او ار وقت وقت رو دبی網ز رو دبنا از مونجا تعد از اٹ Peng Fahش و ایو خواهی واحد یچ اپلی تعلیبان آه tense مونج اپلی 생یر و اسی رو دول خواهی نی numberedون개�و انت دابارم شهی اپلیو اخواهی خورش فاود اسی ودیس بولحت أ attacks او سے وای اے ائ眾 medo او با سرم رو افترة باجا پخوا پو نه شو که نه نو بیا به شروعم نو هغه به سره کوخوا کتاب کو نو هغې با غ ایام وور دی کتاب یاد شو نو هغه بهخواشو مشول پلارانې به دش دی زور تووام د تروش کوي پهډ کې نه پوږ ده ما ته دمونږ کوري ی سکلاو ما ته یاره بس که تق مالی بس کوم دو دس کالهدي شو اغان لستړې کا دا خره په سپوي دے خرو ځان په انکه ما ارت میتنه تاسو کو تاسګه چې متبر کلاوی نو داغ سره ماري په دو سلور سادي چې خای ورکی یعنی دو سلور خره نو هغه دې متبري مې سور ودی ته څه ديني پويږي ودا وړي چې مې زو بیا ډېر متبر کلالې ما زوري پهن خپل زوي زکه فلسافي نه یلاته وي او و د اکل اکل لاته وي الکه یو قضیه هه دهغه زه مده په وری یو کنه هره اکل اکل باز پکیو خلو مو کو ځای مې زمما د سرګرزی مې چې به له کوي ساری دي نمازول په دم نو سورته د دې مقصد بیان ده زمون د ترجمه اصل مقصد دا کله صورت په مقصد ځان کویو کویو صورت ترجمه لفظي او تفاسير کېشته هغه اوسه کټې شي مشکلات شته هغه تفاسير کې کټې شي دا چې مطالعه پکې غیلا خود صورت مقصد دانيشته او منهاج التاسیس کې هغه مصنف لیکلی دی چې ما تفاسير کتل او افسوس داره چما پکې د صورت مقصد ونون دي مکه کې بیت الله کی اورو نهستوم سمته درورې تعریف کو یو عربی راو ما ته د اچاري کړې معنی قرآن پروازه ده او ایذ کنه لیکل ودا حضور لیکل مقصد بیان کا کتاب موږ را قل صورت چې استفاقیلاندا یو څاغله غلو غلو ویره شیخ بدهنن مای خیر رو رو تا دریر دی مولد چه تا دریر را دی که مقصد بیان که خوسم تا درر بنو گوڑی مای نو زمان مقصد داره چستاز پزین که دی اصورت مقصد پنجیت چه تا تا دا پتی چه را زو یا اصورت دا سی گورم چه دیر احکان فکه اده یهود پا, پا دیتیوی او دا جا دی تدائی موری اغبا خرا. زیو سورت ګورم چې هغه کې د نسارا وردي او د جماعت تنظیم ادمه لګولو طریقې ادب و فلا صورت سورت علمران زیو سورت ګورم چې په هغه کې د احکام ذکر وي چې په سبب دا جن جنه سکی بادشاهون په امن شي ریتم خوشاله شي او کور دې ریتم ریت خوشالي سورت النساء النساء ذکر کو کله کله فرد کامل ذکر کوي مراتنه ټول افراد یعنی هغه صورت کې باغی کې د خود حقوق دي خود په او په دنیا کې د حضرت صلی الله علیه وسلم به صد په زمانہ کې خدای مزلومه وا حدیث راځی ته یو هغه حدیث کې راځي حب بیلیه مین دنیا کوم النساء وتي اصل الفاظ دا دي خلقو په دې کې زیاته کړي حب بیلیه مین دنیا کوم الصلاس دا لفظ نه کوي ازل حدیث ده حب بیلی من دنیا کوم النساء و تی مات اساس دنیا نه د وسو نه خابری یو خزه ادم طیب نه په خزه مینه نه خزه او مزدوما فر قضا مهر نشور کوله او که خاون نه مرشینه د غوان غنی خرصول شي د عربوم دا طریقه جابه رسوله اختیاری ني د پلادم محرومه د خاون نه محرومه نما پذر کی خدای دامینا چوری دا چې زما په دې حقوقایم دا دغه خدای دفن او په دې دفن کولې کې هغه یار نه غانو چې ډېر بے شوا مې ژوندای او دا په اکثرو بلاد ضرب کې وقت فل بنا حجیز کې راځي و ای ظلم او تسهالات کله چې د خښ شوی نه تپوز کوي شی بیا یې ذنب من قتلت چې په کوم جرمې تخصص کړي خزګر اډو پھر کوی جنگ کړو نو دیو پھر کې خزې بن پھر کېونی ولې که دې کې سلوکه کې دا نو فیصله داو شو چې خودونو متپوس کو کپلار کرے دې نجات نو ټولو خودو بن پلار کرے یو یو د قبیله مشک د عاصم ډوروي چې نه زم اغه له غوسه وراره اوداغه نه باټې بیلونکې دنه خخوله وای دا بیل له قبیله کې قوراش او دا پر قبر کې قوراش و اپدې طریقې سره ز عرب رواج ده ابو سفیان ته حضرت ته واقع بیان کا ابو سفیان غریش وی ته بیان وکا وې ز ش암 ته تلم په سفر زکه لړم زما دور شو اما ددلیکه لتهر کړه چرالم نه بوللای و لوي و निजाम دکور د چراتم زما خذه ما نه پټه خو ما ولید ما ته وځیږه دنه سو کړاړې و خذه می چل وکوم ای توره میراکل رشتہ زغه ویتی دا ستو لوردا اته نه دا پیداشو او زغره منډي وای وې ما غونیولا بار مې بوتلا کوډاله مي واغستا بلکي کڼ مي کڼسا غيله زه ما په ګيره چې خاري بپريو به بابا ګيره ګنده شو نو ما باغيتوګه تل کنتا اوس تر کې مي پټي کي کڼ ميو غ چې اما په خاري واره حضرت جړل یعنی ذور ظلم فرابکه ژوندای خقول د ارث میراث نه محرومه کول د حیوانات غو نه رسول فایذ الموعود سئلک فرزدق په جریر فخر کئ دیوان فرزدق ک نو داغدا شادي ومنن الذی من الوعیدات واهی الوعید تلمت وجی ابو داود کی مہدی تصاحاب جی ناجی راجی زه فرزدق مکو چې چا بلور ریچدا ما باندې خرڅکا هغه اولاو یو سړی دینه ښه کوله مخه غوې روایت را پواයක نو د فرض د نیکه ساسه وي پسې خرڅه په دوه خانه ونه واخله هله هغه مسلمان دین او کروش لینه چې دای د فخول نه بچړي نو فرض د تعریف کئ و من علواعد واهیل وئذ تلمت وجی چا د نسل قا قول من کړیو و ات اغه خهولو ته وي واهي ال ويده ودي او ژونداي پري خو دي واغه خهولو والا او دا به خول نوشي ولم تو ودي دا به خول نوشي يا حديث کرا دي ال ويده تو المود تو فنار نموده فه نو دا مناله چې ال ويده تو اغه خهوون کې والمود تو خه خشه وي دا نو خرخاجي څنګه نه کرے آلته مودین مراد جننه دا مراد احادیث کې موودہ مرات نه غدای دا. دا تو موره والموعوده تو مور کې خدل اور کړو دا جننه څنګه دا بودا خخای کا مراد مودین هغه دایدا چاغه تویده اور کړی شی دا هغه به دا خپول ها کړی دا ځکه خدې ذریبه ساتلې چې جننه پیدا شونه خورین خپو څنګه نو حدیث کے رضی نبی علیہ السلام فرمائی حب بیلی من دنیا کو من نسا زمان رکے اللہ منع چولی دا چیزا با حقوق دا خود دنیا کی قائمون چنانچہ حضرت خود پسف دا انسان کی ادرولا او غیلی میراس پلار او دا خاندوارا نواغستا او غیلی اختیار دا نکاور ک دا انگی دا غیلی حقوق مثابت که قرآن دا یو دا اللہ کتابو دے نمخ که عرب و عرب او که ایران که مو در معنی فلسفه ترشیوه در مزدک هم ترشیوه د مزدک فلسفه دارو چه در دا دو سیزون در جنگ دی یو مال ادویم خدا نمون در دا پکار داری چه مون در دوار شریکو گنو لکنن سبای چی روز گنی در دوار شریکو گنو نزمون جگر بختم شی قوم در فلسفه غرق در لیکن چې در کاله تیره ده نو د انسانیت مینه لده شو زکه چې بکی پیړای شو د اړې د پلاټ په تهونه نه نه مور نو چې اوسه به مریدن بل به تاسو نو کو ان باور سره مینه یې کوله همداګ فلسفه باطل شوه چې انسانیت اغمنا پمن د پلاړه د وی کې پمن د مور او دولت کې چې مخ ختم شوه زکه خزردار چا نو پاتنه لګیل او راته اندر <مسدق> مزدد فلسفا ناکامی اپ شیوا او سم روز اگر فلسفا چلی داوانگی دا مانی فلسفا اگر ختم شیوا چونک دا شر فساد دا خضا نده نوونگل پاکار دا, دا دی که نه که انو چه دیش کارا که دا نسل من قطعشا نو بادشاہ یز دجر ثانی اگر اونی سر اولا لکن تا خو انسان ختم که دنیا کې چه خضا کې نو انسان ختم شن हनुमानी पखपर हलाल ک دا عیصال اسلام نه دو سه اصول اخقال دیو فلسفو سرون سه وکالا د بل فلسفو او حضرت پپیزم پا شپګه مسالې کې پیرایشه اوس نو دغه فلسفه دنیا کې تللی اده خو حقوق ته مشو عربو خقولی هغه ته حیوانات جوړ کړیو دنګری ته جوړ کړیو دنیا پر ظلم کېوا یو کتاب قران او چرنا انسان ته انسانی حقوقو خلک وايي فلاني ازادي حاصله کړې را ساده حاصله کړې یو قوم لرکو بلې په سورکو انسان چې آزاد کړل نو محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم آزاد کړې انسان ته د عادل انصاف لاروکاله مذکرته شریته او حقوقه د خود قائم کړو اصل حريت ازادي محمد رسول الله صلی الله ده دنیای کې بل څه د نېڅه غلې اټش او قمره وې جننه نه کړې لیدران قوم نه کوشش کوي پنجابې پنجاب نه پښتن پښتن نه امریکای نه امریکای لیکن د ټول انسان د پاره چې ازادي حاصله کړې دا انسان د انسان په صف کې ورول لري انسان نه یو منصف عادل جوړ کړل نهغه فلسفه د اسلام د قران و ا د قرآن طریقه وا بل طریقانوای دا یو د الله کتاب دی چې د فلسفه فلسفه قائمي او د عادل انصاف قائمي تاسو ودی صورت کیو غوړي چې څنګه امور بیانې د انسان جوړ راولي اصلاح راولي او نه عمل تتي ری دانه ته توحید دګه له سره دروځنی دروغ بدکاری بیمانی بدکاری انسان سره ودینه محبت ني هر انسان هغه سره مينو کافر سره مينو وګه چې د کفر نه بچي بدعت سره کوشش وکړي چې بدعت نه بچي چې تا هغه ته حق په بدعت کې رکت دا ویل چې اگر رفیضي مودودی اته تا اګنو کوم نو دا وتا روند ویټه پرویږي او ته لاس نه داخل چې نه هر انسان پتا حق وي مګافر نرمانه حق نه چې کفر نه بچي د به دتی حق نه چې بدعت نه بچي رجال حق نه چیل مردوخه د امی حق نه چلار ورته سمکه نو اصل سونه د خدای سره میناله دغه د فایده مفلوق سره مینه پکاره دا و ما ارسلنا ک الا رحمت العالمین دانه چې ته ځان او حیوان دنده جوړ کا خود غرضه مطلب پرس ځان لګټا او ځان لسال کا ځان لغواړه افول مرغللا خپل جماعتلا هغه د پاره ته پښتني غیر غیرتی نه مغواری دا غي اسلام ته نه کې دا عمل داسي بې ایمان نه دی ایا سوي بدروغ وای خپل با دروغ باندې دا نو ته زه دروغ وام او سره مې بدخګاري ریښتینه سره چیریشتیا وای نو داږي جوسه کې نورانیت پیدا کیږي جرأت شجاعت پیدا کیږي دا دې اسلام کړل نو اول یې چې وو پردوس آیت لري اپ دې وو پردوس آیت لري کې شپاره صح قام دي آ حکم زاول بیانم اول حکم دې م آیات کې وات ال یتام اموالهم ور کوي یتمانان ته ملند دی دې تیم در سره نه ورکه نو دې لا نو دا وی کې تیم مالوخه دا تا خپل قران منیت اسکاټ کې ناشته او تا خو جو مال لیتا ما قران وای ور کا گچای جولای کې درته وغور ووای نه نه دره یتیم نه هر مظلوم چې د چا در باندې حقي داویږي د چا حقوی نو غلا ور کا جمعه ته شعر راغې نستا کورشته نو یتیم طالب لور کا وای نه داسا وجهه دا چې ته کوردا آتی کور ترسو دارنگی زکاة تا نوائداد اجزان و حق تا رونا خوف تایی ذکر دی یتیم ما غیریو چیز قرآن قیده دارا فرد کامل ذکر کئی مراتینا ٹول افراد یتیم غریب مسکین دیتا قبل ایسی ورکا و آتو الیتاما اموالهم ورکاییتی مانانتا مالونتا دی, دی اول حکم اپا دی حکم لگونی قبصیل دی. دیم حکم آیت صلورم و آتو النساء صدقات انن احلا دا اتو اتو را گئے تب اوارکے دا, دا نجا بیگواری اوارکے خططاق محرون دے دی پخشائے نیحلن پخشائے دا گئے کم حق چیدے نو اغاورکا دا گئے پر معاملہ چید چاہ سرد لین دینو کو نو اغاورکا اوہ حضیر کے لادی بخل په دې وځار باندې چې معاملای خوه چیرکول به نشیب زیاتی ورکو د نچینې مخې ورکو د نړی جنګ نور کوم په کرپاکای چې خدای سره ارتش سره معاملې خو ساتي دعا دریم حکم آیت شپغم پینزم ولاۃت الصفاء اموالکم مکه اتواتو او صلاتوتوکو امور کوئی بحقوفان اتا محلون دے دئی چه او معشوم دے بچے رے یا دماغ خراب دی ناغلہ مال مور کو چه مال بیضائی کی دارن یا غلہ مناسب ورکا درم او سلو یو مال ورکی اعتمانان اتا ادرم انصاف ہو کئی پخود ہو کئی او درم ما پخودے ہو او آتو لیتا یو فان کیو ما تا ولکم مینن نساء ور کی او کی اتے پسندی تا تخزه په کم صفات یا نه په صفات دیندارای په صفات تو چون دارنګي کم صفات ته ناغه سره رشته وکړه دارنګي په اوسري کې صفات وګور ناغه سره تعلق ساته چې دایره دیندار سره دی زه دیندارای دو جنادو سره دوستی کوم دا عالم سره دي ز دایرن دو جنو ما تاوه هغه صفات کي تا ته دا نه چې تب بدمارش سره دوستی وسات ته بدمارش دیوږي جو بدمارش دي نو ده خپل زموږه په کار بلاشي نه چې کم پر خصفت وي نیوسري کي خصفت وګړه نو تعلق سره قائم کا او درې اتان وور وَاَتُ النِّسَاءِ صَدَقَاتِنَّ نَهْلًا اور کئ خودتا مردا غیب خوشہ جنگ م جوړو اور سرورم ولاتوت الصفام علیکم سنت درر کی ما یو کل خلیکری دا دو تین چار پنځ کې 11 12 نکاح می تامالی کری مطلب زمادای صدایتن دا کې داه کان دی دای او سلورم حکم ولا توت سفامالكم مور کوئی بيوقوفان تمادنا تي قاي قال الله سرا واست وقدر ضرورت ورکو نور ولا ساعه بيزم حكم خبر هيसे باندي امينهو کا ايتهم لذجار مما ترقروال جانے والا قبول وللنسا نصيبن دخزم برخال درورم ادذوم دان ول النساء للرجال سدول غتاص منی ول النساء اخذلهم داخذلهم اسادا پینځه محکم هڅه مقرره باندې یقینو کا اې پغم حکم هغه هڅه چې کوم قران ذکر کړی نو غره ولټو اول مال کې شریک دوار دی نه راخذل دی او دا شرکت څنګه ده دا پیسو مقررو ده دا چې مقرري خاتمۍ یو لسم یا کی یو سي کوملا فی اولادکم بالذکر مثل حذرن سین رحمت کوي الله په اولاد کې للذکر مثل حذرن سین نه دا به مفصل روان کړي او په دې تفسیر کړي ولاتي اشپګو موکم اومهکم چاچه بد کارو کو نو کلی کوي چاچه بد کارو کو نو کلی کوي سمته درر کې د پانړه پدای 51 لیکل دي ان ولته کړی دی ولته سوي کوي پیند سمهاتې سمته درر کې 51 لیکل هغه ان کاتب نو ولټه شوی دا یک مته پکارو رسته پکارو هغه مخی لیکل دي 5 ورځې مته پکارو هغه رسته لیکل دي نو احتیاط لري چې دا یو په 15 دیګر او حکم حبس المتهمین او اوسه تهمتیجه نو غا قید کا او قید کا پرېدا آزاد مپردا هغه قایسه ته پېش کا ماجیسټریټ ته چې دې سری باندې تهمت ته دغلا دې سړي باندې تهمت ته دې کندولو نو هغه ته پېش کړي هغه چې په قانون د اللهو چلې او تم حکم نو لسمه یا کې اغه تی مولټه کړه د کان وی لیکلې سمته دروکه نو هغه 19 کې 20 کې یا یلذین امنو ایمانوالو اې کسانو چې تاسو یې منرو لا تر سننه سا کاران مو بوزای خزه کاران چراغې بدغنی هر کارن رې پسانندل کارن پنا پسندای د خزه سره خز په پسند نه لري اته دام په میراث کړه زماده رور خزانه بلڅک باندې کړي دا غږ لري اته په زور اخلي کار ها خته سره یې نه خوشاله خوشینه ده چې په زور نه لکړي او خوشینه نه تا سره نو ته میراث یو لې اخلي ان اتم نام حکم ولا تنک هو مان کها باکو دښتمه امیں نظران نکاح کوئی زادہ پلاٹ ویژه تی ده ای دلسم حکم هغه کوم محرمات کی دي زکه ده خزه خاون تر مند جنگ را جی مشاره ده هغه خلقو نکاح حرام کو چرچا حقوق دي لکه ده خور حقشته نو نکاح سر حرام شه زکه جنگ گړه برائش دي تر مند ده داونگی ده معاصیشته هذر ویلهشته ده انو کدی سره نکاح وشي نو سبا جنگه ګرځه خوان تر میند راځي تلا قاضي نو رشتہ به ختميږي نو دای سره نکاح هغه سوار لس محرمات کې فقې کې ذکر کړي نو هغه لس مفصل ذکر کړ ټوله فقې رواسته ايو رسم حکم اا شريستم يا ايو الذين امنو ايمنوالو چې کله رښتې حقوقي ختم کړ نو سه ماملي شروع کړ کتابن ما مالا کتاب الحقوق او کتاب المعاملہ دامخ کې لس احکام کتاب الحقوق او س کتاب المعاملای شروع کو لین دین ایمان ورو موقایم نقل په غلطه طریقې بل باطل په یعنی غلط لین دین وکو چې اوسړي باندې تهږي کې ناکس شیخر څخه ګډ شیخر څخه د نه فساد را دي عدد الله تعالی له ولا تقتلوا انفسكم موجن موجن ځان چې غلطه مامله دی وکړه نومړ بدیکی غلط لن لن دی دیو, دیو جنا زمو فقې کې دا مسله ده چې یو څړی قطر کړه نو دا مال نشي تبا کولای ته دا مال نشي غسته لیکن که څړی سودا غلطه خرڅ کړه ګړواډیو ک نو بادشاہ دوکان د دکان تعال شي او پغه حکم نازل کړي چې دا بسره لېن بندي د بازار ک نه پریډي دا د دکان مختم کی لېن نه مختم کی دا انګی چې سړی د خلکو د حقوق ترمند زیاته وک نو بادشاہ هغه باندې حجر لګول شي کتاب الهجر ترازی لکه سړی لار تنگ کړا دیوال لار ته او خپل سړی لار کې نو بادشاہ دغه کور لنګولي شي او په باندې په باندې دغه کور لنګولي شي دا بل نه نو کوي هر څو لپاره نو کوي دا یې سری لارتا ګټيرا کور دی یو سری لارتانګه سره سې لیکي مقصود کې اودان یې سری کبیر کې که حدود د لارې خلق نه جاج مجور چې دا لار څو رپر نه نو امیر قاضي به وګدلار پیډل نه په حدود حدود مالي مو پلي په حدود معلومي نه غلا وکي او غدا پی دي دا ني کدلاره د جمعات مقابله را, را نه لار وکړي ځکه دا حقوق الناس دي دا ني یو سره بازار کې دروغ وای غلط سودا خرڅي نو بادشاہ داغه سودا تعال کول شي ا په حجر لگول شي 16 لندن باندې توبچل نه خرڅي زموږ فقيه کې ده دی ډیر امثال دي اغه دې کتاب لحقوق اده ماملي دي دافه څه کوينه نيز ده کوي دغه دغه یو د مسائل ذکر دي لازم چې کاله اسکا تھا فاته واه افاده امه کم چي انسان د بقا د پاره دي ژوند د پاره دي اسلام د پاره دي او رزق خوشحالي کې نافقه را کوي اغه لوين پدې ملکی نو يلسم حکم مال حرام مګټه صحیح مګټه حکم زیاته مکو وا دذرشمات یا ولا تتمنو ما فضل الله بعضكم على بعضن او امید مکو دغه مل کې قوی کړی دی الله هغه زرا باز استاد په با پادو لکه نور نیمه ده او رونو نه باقی سره نوروی دا کومه معنی مولي پاتفتي ادا لارشي ا سم حکم وعده پوره کړی ولكل جعلنا مواليا ادر درشم ها <تصفيق> یو لا مونګور دے اختیار مور پرلار لا او دارنګي پهلوان الله ولتقون ولذي اقل الذين اقمتم ا خلق چې لوز اور سرو کو غوټه د کړو په لوز غسرا به سفر یو ځای نو چې تا بسر لوز نو اوس په سفر کې چې سوس شریکې نو دا غسر بهسان کې داغه بیمار شي درو بهولکه داغه ناجاره شي پیسې بارکه که چای نه په خولې چینو ته بده پیړې ورکه دا د سلف صالحین طریقوا ایک نبی عاتم 231 کی وفات ده 231 کی مشهور محدث دنیا او دا کتاب پر جره تعدیل کې دغه لسی د کتاب ده الجر هوتادی لا نظیر کتاب ده زیار نور کې دا هغه ډېر حوالی دي صفوار أغلی کې چې موږ مصر کې درته نوم موږ درو وډه مرګ ته یاو نو مئی ته شو پیدا شو نو ما یو واجب وست او موږ ته وخت پیدا نشي دی ټول لکه منځ سره متصل همب شبت لګي نو چې 2 بجې برابر نور ډې بچیاراو نو بیا او خپل مسواده صاف کوله استاز نمو چه سوری دیلو اگه صاف کول گوختر نو تر ما خام ابا او خپل مسواده صاف اکڑا ما خام نو پس بیا او خپل زائصا مو اما سلطن مطالعوان نو مئی پروت و دریر دی پر تیرش اسخانش نو مگو خوردو دکه مون سخواق ابو الحجاج میزید ابن کسیر دا چا کتاب کې د دولس جله لا نظیر کتاب ده تحفه الا شراف کې احاديث الا ترافع په فن حدیث کې دغه ونې کتاب څنګه نه لیکل دي دغه جنا خرج د ابو الحجاج متعلق لکې چې د خپل زمانه هغه امام په حدیث کې دولس محدث سکنو اوداوي کتاب ده تحفه الا شراف اطراف احاديث داږي بیترین کی مصنف، اگلی کی جز بغداد سبق لطلم، نو زمامور ما لسل کلچے پا سل دوڑائی، <تصفح> نو مازان سر خرجین کی وائچ ہو رہی، نو سار با زتنم سبق لطلم، او ماخام مازیگر بزا فارغ شم، نو مازیگر نا پس بما کلچے او را اخ کلا، داغب پا خکڑے اسم تازہ دے، <تصفح> ابو الحجاج مضی چې کوم پخړې خوراله هغه تازه ده نو زه دې دی په اړه کې نه سه دم نو ما به د او په رند کې جوړ کړو کلچا بکلا کښې و نو ما به دا وګورول صاف کوله او کلچا بنار مشه نو ما به مخړه سلو دی ماتې لري که د بغداد دولمو احادیث مترول راځي مکلو اوسن کلچه ختم شوه نو زه بیا کور تر نما العالم اربیا کلچتی عارف کری نما د خراسان سفر شروع کړ جړول هغه مر دورمان حدیث وکم دائ د بخاری استاد بغلان قطبه توب نو سعید امام المحدثین هغه د بغلان نه خلاص شه او مصر شام دا طول ممالک کتلې دا طول پیدا او طول سره خپل رورای ابن ابي حاتم وای چې مصر کې علم ختم کړ نمون دې او سفر د بغداد شروع کې غیر و زه راځم د هغه علماء دي چې موږ دا غوې نه علم زک د سمندر پلار لار روان شو موږ سرهوبه ختم شوه لږه عمرګرزه څنګه نه پرېوته موږ سرهوبه نه مورته اوسه کې نه اسید موږ یاسین دمر شنو موږ ما کلهو دواړه اقافلا راتلا نو موږ یو براکه نو موږ یو ګوتوس کړي پشام ব্রাহ্মণ لکه کا مرګرم ژوندې چې موږ را لونو دا غزن کدان نو موږ ورته فليک وب وسوري حرکت کو اخر هغه او به اوس کړي نو موږ سفر به کړو والذین عقدتم عهدکم مشهور سیاح دنیا 725 کې ټوله دنیا په کم سالیو ښه کار وکړه ته لري امنه وته تا هغه یې مسر کې چې کله زلالم یو عالم ما ته وې چې ته بڅینته زینมายه ایسف الدین ته دما سلام واه یا په مځی چرته کینو چرته مسر په ما خپل سفر شروع کړ لستول اسکار په 5 اور 7 نو ما ته پوسګو چې دلته سيف الدین شه پدګو کین لوی عالم دی مشهور امام او محدثین دی زه اوس غږ لرم راځه درځم یوکا ا بیا د بیسر عالم سلام ورته ورسو راغله خوشاله شو امانه دا حالت تاسوکو ماته د پوسګ چې چرته میسر وي چرته کیم په بغداد کې دواره یو ځای وو د بغداد مدرسې کې زه غو دواره یو ځای طالبان یانځه چینه ته له هغه درس راغلم دا دا نه مشوقم او دا په دنیا کې ذل سونه کلوتی شو داغې نمونه تازه دي و جدا واغې کې ایمان او دینداری و ورشینواله دا په پیاله ای جنگ دی په وروړای جنگ دی په کمرای جنگ دی په ځای جنگ دی پارس ای جنگ دی ولذینا واه د قران کافرہ پړله یې جنگه پړړه یې جنگه په کمرې یې جنگه په ځای یې جنگه په آر یې جنگه ولذینا په قرآن کافر ته موعده شیر خونې چې حکوګر وکای کنه کچته دا کار نه مڼې نو کافر موشه لکه دړلو جهنم دی کنه ولذینا عقذت ایمانکم فریفاعلو او فالم سم حکم سرور دې شمه ارجانو قوامونه اذنې سا د کور مشر بسړې ار غایب یو مشر ني کول کې مشر بسړې اداي وجوهات بیا نه دار دي سره راړل کې نده بمشتنه متپوس کیږي او بین سم حکم اصله بین الرشایع قسم د مسلمانانو ترمنه جنگ جوړ شین او تاسو الصلح کله خدای قانون زګه د خدای قانون جنگ دا مګه د لوی جنگ دا خدای قانون جنگیږي دوه ټا بری جنگیږي سورګانه له قانون تر دوه جنگیږي نو دا سره دا وی دوه نو هغه جنگیږي نو ټول کله په جنگ شي هدا دی نه حدیث کرا دي چې شیطان تخکیویر شیطانانو ته وي چې نن هوکارو کوي شروع کوي نیو راشي ما سره تیار کړ پلانې هوا یې پلانې ما سړی تیار کړو یو ګډ راشي وای زه د سړی په کې دن نشم نو ته می چې دا خدای فل فزوک خرټکی ارس رواني ارشي خراب خو ته نه چې راخاوو خدای ډیر بخیل دي نو ما پرنو کولی چې تر بجنګ باندې مي واچول می ابلیس هغه ګول شیطان غی کې لزی هر بچي یو تر کار کې لکه دې د وړد جنت قبیلو جنگي ګډ شیطان یارا بچي وای ته نرټړې بول خو ارسو کئ ودا جمعه کیچو کی خبره ورسو کئ او چا جمعه کیږي نه دا خو غری غدبی خور زای کئ کو چا قران مخیو کئ بدبی ندا غل خر کار لئ چا دې قران لو بدبی کئ خبره کئ بتہذیبئ او غټ شهتان تو غټ شهتانئ اجر دو غزا تالټئ رپینسم حکم اصلو بن لا شاعر واین وخت ته چې قاغه بینې ما په بسور کوم او سپا سپا رسوم وکم سپا دیسم وا عبد الله ولا تشکو بيشان دا تفريق په ما سبقا چې کورونه خوري روغه شو عمل کيا منشه او ګره اصل مسلو شروع دا نه په نور څه کې اډم شي دا تفريق په ما چې دا حکم دي د اذا فرح أنه حقوق تول ذكره، يهول الحقوق، يهول حق وخوى، وعبد الله، عدم رزان طبعي، ولا تشكو بحيشان، عدم وبروالدين إسانا صلورم، وبرزل القربى، بنزم واليتاماش، فقم والمساكين، اهم والجارد القربى، اتم والجار الجنوب، او نهم و صاحب بل جام الاسم و ابن سبید ایو ما ملکت ایمانکون یا اول سقوک دا ایو الاسم امانی اغایات چاہی که اول سقوک دی ایسو کی پر نخدل ما ملکت دنگر غان صاحب بل جام ستامر گرد سفار صاحب بل بل یعنی ارس اراغون کھڑو دس کتاب دی. یاو مسالہ شو کی یاو مزغول شو کی او باب نو غباب مفصل خو هي حکم د اصلاح د معاشره نو په دې کې اشپار صحاکام ذکر کړ دا اشپار صحاکام پور کې نافذ کړي نو ساز پور بنورایي استاذ جن مدل خستې مامله موم خي چې کله اشپار صحاکام ذکر کی نو درې فرقو ته بیان کړي یو فرقه د مؤمن دې احکام کې بیماني کوي ادویم فرقہ منافق چاہا پا دے احکام کی چلول کوي ادرہم فرقہ و علماء ایسو یهون چاہا گئی تحریف کئی نمومن تا پا دے میل میلز کے زجر ارہتنا اور کئی ادا زجر ارہتنا پا در او آیتون کی اور لسم سار لسم در شم لسم کی اگر سوئی ان اللذین یاکنون موالا لیتا ما ځکه ذکر مخیر دیتیم حکم تیر شو آقا سان کی خوی معلوم دیتی مانانو و ظلم سرا روان دی انما اکلون فی بطون امنا را وسای اصلاؤنا سائی را اوری خیر اور, اور تبشیدن نا اوری اخور اورکی بئی دا تخویف از جر مومن لارکو دا سوال اسم کی اورکی و من یاس اللہ و رسوله اصول چنا فرمانیو کی دا اللہ دا احکامن منی ازا اللہ در رسول و تعد حدوده اپلینا قدمواری ینقلو نارا خالدا فیعا دنبا کی دل راور ہمیشہ بای پدے کے ولہو عذاب موینن ادر بای عذاب وار ان کے اغدرم ظلم در شمایت کے ومن یفعل ذالک عدوانا ظلم فسوق نفری نارا وکان ذالک علاللہ ایسی را پدے دروا کے اس الفاظ را جمکا پدې درو اې ته نې کڼار نارسته او وروه پدې درو اې ته نې کې موهين لفظه او دا الله دشمني چې تا حقوق پور نه کړه آتا معاشره در سن کړه نو دې ور دے او دې کوور دیو پهور اميشه وې پور يې ذليله دا اللہ دشمن اپولا دے ماتا کڑے دا دا الفاظ دا سروری گی پا دے دو آیتون که نار نار دے چه اور کمدائی کیا تور تا بابوز نور مڑی گی که تازہ کی گی تازہ شی کنا اور چه یو دائی کیا تور تا بابوز او غور چه معشوم خوری نمور سکئی دا اللہ سوالوگوی چه بچیا سرور کردو آغاستا از دے زمانی مخلوق سکي څخه آتی کلر مال خوې نور قرآن ورته ولاړې ورې را ساعت کې بناسي ساعتيان ګرمي وي عاشق واش او او او او, او, او, او زالې با غور کړې اتو تا بوبو دي ور لا تا او اورلم ور کوي کلر کوي نور اورلم ور مال باور کوي چې هم ور او دې وي نورالم ورځي کې جيب کې اچي نه د بور په جيب کې اچي او اداله تا سورته نساء 100 ستې چې دا ا ته نه تخفيف په سره ذکر کړو او دا ا ته نه په تخفيف او بازات نه نه ذکر کړو تا نو دا سورته نساء دا و جدار چې دا دري وایې ما تخفيف مانا نه کړو مخته د زجر تخفيف او زجر ورکړ لږ بېمانته انځه بیان د مسلې توحید کې ایز ظالم اخلاق د سمندي اخلاق اخلاقونه خلق متنفر دي تدیر له بېمانه ظالمه اته بدترین دشمني د لارې کتاب تا دا چا موحد ولېږي چې تاسو کوئی غلط ده تاکي دیانتداری او تقوانی شه او ته د اېتمانا نه مال خوې نو تدیر له ظالمه حدیث کې علی نبی صلی الله علیه و سلم مازیګر موذو صحابانا سو اکورت اگران لار او, آو نبی اسلام لوگ نے د دوسرورا اوک کلا او دا دا مجاہدین امالو ما کرا پاتشو کی سوچو چې چدا ہو لے داغی حق و سکون نو داتا سو ویشن موتامین بچندے جمع کی بینک باپرتی نوریداد بشامل با کی امون بینک ایک لاکھ پا چتر ہزار اوکے بینکی دی نو داتا انصاف کے داخد داړي کال طالبانو حقوق چې وی وی خور وی خور چې پاتې شون ولورکا نو ته په غاړه کې د پرېن کېږي دا داینګ خلکو درس راوړل چې وی خور کو ډېر خلا چې پات جوه هم تقسیم کړي ورکو ولا نو ته خوې اور ټول خوې یع چې مالکی ووري وور خوې نه غي اور بقا کوي که فنا کوي او رفنا کئی اغا او رخوڑا لیده صدیدی لی دی ملکی صدو لیده تبا کرده اگر پلا صدیدی دی نو خوف ترا خوف تا کئی کونت بیدار اگر اگر پلا صدیدی دی آل المحرق اغا صدیدی شی علماء المحرق اغا ملیان چی صدیدی دی او رخوڑا لیده اغا خلق چولما لیده اور کرده اگر ملکی اور خور نو دو ملک مرز او د فرېدو دا طریقه ده دا ورته مرشه نه ده نو دا عمل فلسمیږي چې ته په کوره بلش پارس نو دا عمل به آباد شي دا عمل و فنا شي دا عمل فنا کیږي دا عمل ختميږي او دا د عذاب مستحق دي دغاه رحمت ختم شه د پدې مخلوق کې دی و ځنه پدې ملک خوشحال او سوتنیسته آباد سوتنیسته برانم غیر وروړې خو نیسته راشه واخفری په د درې د مېنانو ته صلی الله د ملک ور نه دیو جله شپاره زور تکي نه دا, دا درې واه یا کینہ نو نوکه درې یا کینہ د مؤمنانو بارکه اشبګه اج فرشت په د شمو ګورا ان الله لا يحب من قال مختار الفخورا منافقه منافق بېمان بېمان متکبر تماشاي نه سکي يوयात الذين يفلون ديميات والذين ينفقون مالهم ديميات وماذا عليهم سلورميات ان الله لا يخفى من ذرهتين بينكم دا بين دې متفسير کا اوس پګم يومئذ يوعد الذين كفروا واسر رسوله واسر رسولك الذين منافقان چنا فرماني کړي دي پیغمبر سبوي لو تصوا بهم الار کاچ زمګر وني واره شي مور چې خیري کوي نو زمګر وني واره شي دا منافق یاغه دنیا کې اصلاح د معاشره نو کوي او سوره انساه کا منو جاری کړي دا شپه غه ته نه او يا الذين امنوا خطاب دے مومنان تے اوکے نبید یہود باب شروع کی آیت دو سال اختمنا سلم سال اختمنا علم ترع الالذین اوتو نزیب من الکتاب دو سال اختمنا شروع کی آداء پر پر نسم ختم کی دا دول سال اختمنا دی میرس یو یہود مومنان لے نو یہود علی زجرول کا شپاق دول سال کی چونکی صورت تا میراسو نماوی ارد میراس دا دو طریقه علماء دا میراس ذکر کئی یو التضعیف ابل التنصیف ذا ان فروض ذکر کی نداری حقوق بیان کی خض الاتما او دا اتمی نیمہ سرا سالورمہ او سالورمی نیمہ سرا نیمہ ناغیوی بتنصیف یو خدانو غېلاته ما اوسرې اغل سره ورما او لو پاتشي ده او هغه سره اسابات نيشه نره او لکه اته شيزونه دي نو په دې کې اته مسوره یو شو دوا نیمه سورې شو او دا سنور نیم ک بیتن سیف بلور نیم کا نو ذرا لو او سلورمانی مکنو اتم رالا نو میرا سلو واي بت تضیف و تنسیف حقوق ذل فروز ذکر کی jira حقوق بت تضیف یعنی اتم د دکان کا او سلورم د دکان ک نه دا دور دا د نور دا نیم کا سلو ما براکي نہ کاو نہ کیما کانو ته مبارکی دا خلل نو مام پدې سم تدرا کې ورته لري او فی حد زواجر او تخاويف بتضیف او تنسیف پدې صورت کې زجر او تخفيف الله ور کړلې بتضیف بتضیف سمانه درې آیتونه مومن لدی نو دا د جنته چې د جنته کې نو د جن د هغه منافق له هم منافق له شپه ګور پېږي نو دا وذول وفي الذجر بالتضعيف والتنسيف للمؤمنين والمنافقين واليهود داغه یو کړه مطلب پیدا دل دل دل و چې دا درې دلي دی د دې ذلرا الله تفیف ور کړې په تضعيف ذل ومنه فرخه هغه تفیف دا د دوه ځله کار یعنی شپږ دایمه ناتکینول شپږ یو دا نیم کا دا دا نیم دو سره ش مپ مناسکیو د دا منکیو د نیم ک درې ننظرې مومنان لدي کخې مطلب داره دی سې مالی کله دا په بعض با صورتو کې کله کله کرخه کومغا د ماتن تن ی یو صورت کې ما دو دو کاه سوچ دی. دی. کی دی او د ما کل یو یو صورت کې بعض صورتو کې اجتم سوچ کی دی دا شپ د ماخام مان په ما د سرار مونه کوي ډرم ده چې ما به تش قرآن ته کاتل سر مط سری تفاسیو کې دانو، نو کله کله زما د زه د شپې تن شو ما په یوکر شي کله ما ته او کله کو سممت لب نو کلی ز کل زفرې د سر دا چې تن چې نوولي کې دا نور سرتونو کې یای کله کله را د د یو کلک د ما مطلب دا. وفیه زجرو به تغ چې کې زجر تفیف دی دا اوله حساه اشپه سمو منځ کې تریما کو.